Agur entzuleak, ostiralean, merkatuan nintzela, beste saltzaile batek, bezperan, urratu zuen bozkatzeko karta erakutsi daut. Aspertuan iz, denak berdinak dira, bozkatzeak ez du deus balio, ez da deus aldatzen dena den. Ez diot gauza ondirik iardoki. Ez nintzaio lehizione emaiten hasi. Bozkatzea dretsu batzela, jendea ardiesteko borrokatu zela, erialde batzuetan ezintzela egin, ikaragarriko podere bat zela erabiliz gero. Hala ere zerbait erran behargean Frantxest lehen dakaritzako auta gaietan, zabala bat zela errandiot. Mutur batetik beste muturera arte Norbaitekin afinitate zerbait batzukela haintxegur. nimendu hau ez da isolatua. Kasu hontan diren frango bat dira eta hauteskunde-zauteskunde haute goratu zari dira. Aski dira azken boskatze estudioer behatzea Aldiuntan ere duda sekulan bezain azkar dela. Segur ziklo baten amaiera batera helduak girela. demokrazia gorgpuszteko beste forma batzu asmatu beharko direla. Esperimentazio heinean badira oraino, diferenki egiteko manak badira, parte hartzaileagoak herita hititzamenak proporzionalagoak komisuak gaika eta bar eta beharko direla. Ez bakarrik forman baant zinez kolektiboaren honetan izanez eta ez batzuen interesetan. Merkatuko mutilunekin nukant solalassaldian, gehienik damugagi zautana mutiko hori ajunt politizatua dela da. Ide agiak ditu bereziki ezkertiak, Gaineat betidanik eskuin mutuaren aurkalaria izana da. Aipatzen da gauko biztanneia, goberno autortate, Buruzdagi, lahde liatxuen jiteari preste idekia liteikela. Ideiori entzuteak berak beldu geamaiten dit. Idori Idurizaut sekulankontet ez giren gizakia girela. Dugunaz ez girela oagtzen, falta izan ahtio. Bozkatzeko ahala bezala.